És dimecres 9 d'octubre i a l'informatiu de ràdio Palafrugell conversarem amb Pau Lladó, regidor de mobilitat, que ens explicarà les novetats al voltant de les millores que es faran al carrer Torres i Junama a partir d'aquest diumenge al vespre. Us comentarem que Palafrugell i Llafranc han estat seus del rodatge de Red Lights, una sèrie holandesa amb Clarice Van Houten, Lady Melisandre, a Game of Thrones. La informació comarcal ens portarà a parlar de successos en diverses detencions al Baix Empordà per robatoris a les interiors de vehicles. Us recordarem també que aquest cap de setmana té lloc al Festival de Jazz Costa Brava, la 25a edició. Avui recuperarem les paraules més destacades que ens va deixar Ricard Gili, director de la Locomotora Negra, al voltant del concert d'homenatge del 50 aniversari del concert de Duke Ellington va oferir a l'església de Santa Maria del Mar de Barcelona i que es podrà veure aquest dissabte al Teatre Municipal de Palafrugell. I acabarem aquest informatiu posant la mirada en la policia local i és que fa més de 25 anys que realitza classes d'educació vial a les aules de les escoles. Comencem aquest informatiu d'avui dimecres 9 d'octubre i oferim-vos un fragment de l'entrevista que hem mantingut amb el regidor de mobilitat, en Pau Lladó al voltant de les obres que tindran lloc a partir de diumenge al carrer Torres i Jonama. Aquestes obres consistiran en un repintat i, a més a més, doncs, també preverem altres actuacions que ens podrem escoltar a continuació amb aquesta conversa que hem mantingut aquest matí aquí als Estudis de Ràdio Palafrugell amb el regidor de Mobilitat. Us oferim aquesta primera part d'aquesta conversa perquè també n'hem parlat d'altres com podeu escoltar en els propers dies i també a través de la nostra pàgina web convidat als estudis de Ràdio Palafrugell, el regidor de Mobilitat, en Pau Lladó. Bon dia. Bon dia. Bon dia, Pau, i gràcies per atendre'ns. A eh, per venir fins aquí, millor dit, i explicar-nos doncs, eh, aquest eh, repintat, aquesta nova cara que es li donarà al Torres i que, com dèiem, en principi ha de començar aquest diumenge, no? Sí, la idea és que comenci aquest diumenge o al vespre, més que res, fer-ho de nit, perquè... De dies és molt molest, hi ha, un, mm. bueno, doncs hi ha molta afluència de cotxes, com bé sabeu, sobretot entrant del, del Torregionama, de la BP fins al carrer Begú, hi ha molta afluència de cotxes i a partir d'aquí s'ha doncs, de fer en unes hores que, que, que es puguin fer, que siguin fàcils i que siguin el menys molests possibles. Mm -hmm. Aquesta doncs és uh, unes millores que es faran a partir de diumenge en principi. Uh, el Torregionama, jo recordo que ara fa poder... Uh, tres anys, quan encara hi governava el Partit Socialista, ja es deia de fer una reforma d'aquest tipus, eh? d'intentar pintar. Mm. Es va paralitzar i ara sí que sembla que es farà. Uh, ens, ens pots explicar els detalls de, de, de què consistiran aquestes millores? Sí. Uh, bàsicament, com m ho has dit, és el repintat dels passos de vianants que, com passaven al Pompeu Fabra, alguns, doncs, Costa de veure, eh? Costa de veure. I a través d'aquí, doncs, també hi ha un altre petiplà que, bé, fruit d'estudis, perquè hem posat un aforador, que un aforador és doncs, un element que conta el nombre de cotxes que passen durant mm -hmm. un període determinat, en aquest cas els hem posat durant una setmana, i, doncs bé, fruit d'estudis també de mobilitat, que ja venien donats per, per, per plans que s'havien fet anteriorment a, a l'Ajuntament, la, doncs eh, estem estudiant la millor manera per fer el Torrejonama unidireccional. És a dir, aquell tram que hi ha des del carrer Girona fins a la rotonda de la plaça del Milenari, eh, la, la rotonda de la BP, com se diu eh, tradicionalment, sí. de la plaça del Sol, aquell tall l'eliminaríem eh, i seria el Torregionama només d'entrada. Per què eh, fem aquesta actuació? Uh, aquesta actuació uh, la fem bàsicament per garantir la seguretat. Uh, si ens escolten els oients i sabran perfectament uh, de què els parlo... Quan, eh, quan tu vens del carrer Bailent i has de mirar a la dreta o a l'esquerra perquè pots anar dreta, esquerra i amunt sí. uh, quan tu gires a la dreta és un girar fàcil, perquè tens el mirall i es pot girar fàcil, quan tu vas cap amunt és una mica més difícil no? perquè has de controlar el cotxe que te al carrer Girona uh, del, teu amb la del carrer Girona, mm -hmm. i el que te ve de la, de, la, de la BP i quan gires a l'esquerra és un drama perquè és clar, si has d'estar girant al cap i controlant amb aquestes flexions de segon què te ve i que te deixa de venir doncs eh, és molt complicat i en aquella zona d'allà, concretament al carrer Bailén amb, amb Torre Junama, és una zona molt complicada on hi ha hagut molts accidents uh -huh. on és un dels punts negres de la vila i l'altre punt, també que és un punt negre, és el, la sortida del Torre Junama cap a la l'ABP en aquell punt també n'enen cotxes no només de la de Sagrera sinó que també n'enen cotxes de l'estació eh, d'autobusos, també dos carrils el carril que queda més a prop de la façana uh -huh. Aquell carril, eh, bé, és fàcil perquè és unidireccional i va cap, a, mm, bueno, i va cap al Torrejonama. Jonama. A principi els principi cotxes han sí, d'anar cap allà. A principi sí, moltes vegades no. Mm. I moltes vegades, mm, sortint del Torrejonama alguna vegada doncs he estat a punt de topar, perquè el cotxe a vegades tira regla. Clar, clar, clar. clar aquell encreuament és molt, molt complicat. I els oients més veterans sabran, eh, quan abans el, Frateri, el carrer Frederí Martí Carrers era de doble sentit, hi havia molts accidents a l'engreuament del, del, del Frederic Martí Carrires amb el carrer Ample. Mm. Quan es va posar d'un sol sentit, aquests eh, accidents van deixar d'existir. Nosaltres, eh, i a més a més, eh, com que entraràs ara pel Torre Jonama, mm. donarem l'opció per sortir pel, per, un, pel carrer Cases Noves, o dos, sobretot, pel Marçal de la Trinxeria. El ser aproximadament uns cotxes al dia, que sembla una xifra molt gran, però que realment no ho és tant, eh, no, no suposarà un, una, una, una massa de vehicles molt i molt i molt gran uh -huh. que hagi de, de traslladar-se a altres carrers no? i sobretot aquesta actuació no la fem per moure ni perquè les, les actuacions de mobilitat són molt polèmiques sempre, sí. i no fem per moure ni per complicar la vida, ho fem sobretot per eliminar aquests dos punts negres uh, també, com vas pel Torrejonama normalment els vehicles t'enveixen el teu carril, i a vegades has de parar o has de dir-li, si plau, tira cap allà uh -huh. Això és molt complicat i costa molt com obres o com obres per exemple la porta no? del, del, del que estàs apargat al tojonama uh, i obres la porta i segui ja està a punt d'afeitar el vehicle no? Mm. Hem de buscar la seguretat i la seguretat es tracta d'eliminr aquests punts negres i es tracta de fer una, una, una ronda que el Torjonama passa de la ronda passa de l'oest de est del poble mm. una ronda segura una ronda amable una ronda tranquil·la i aquesta actuació, que com hem dit es durà a terme a partir del diumenge al vespre, encara hem d'acabar de parlar, hem de veure quina forma li donem exacta en aquesta, aquesta pacificació, que no han des ser una pacificació del Torre Junama, i a partir d'aquí estudiar-ho demana el comitè estratègic que tenim entre polítics i regidors, mm -hmm. a veure quina forma li donem i fer-ho de forma molt coordinada, perquè aquests canvis, jo ho entenc, són canvis que costen, però ho fem sobretot per la seguretat. Nosaltres volem fer un palafrugell, segur, social i sostenible que són les tres S i a partir d'aquí doncs, per això fem aquestes actuacions uh -huh. eh, ens has explicat doncs, en què consisteixen aquestes actuacions eh, sobretot doncs, eh, posant la mirada no? en millorar la seguretat i també posar doncs, eh, doncs que la ciutadania que passa per allà doncs, també ho tingui més, més, més, més senzill, no? tant si ets vehicle, si vas en vehicle com si vas a, a peu. Uh, D'altra banda, no sé si heu comentat, ara comentaves que això ho parlareu demà al comitè estratègic, no sé si ja heu parlat també amb els veïns de la zona per informar-los d'aquests canvis, perquè això ja és segur que es farà, no? malgrat que hi hagi d'haver aquesta reunió de demà. La unidireccional sí, segur que es farà, l unidireccional d'autoregionama i s'ha parlat amb els veïns, eh, des de la policia, doncs s'ha fet aquesta... Aquesta, aquesta xerrada prèvia amb els veïns, mm -hmm. i a partir d'aquí doncs, també eh, bueno, que la gent sàpiga que a partir del dilluns posarem molta informació, posarem tanques, eh, no, no quedarà eh, per explicar-ho, perquè és una actuació que, que veiem molt clara, i que veiem a més de clara, com hem dit, eh, social, segur, sostenible, i posarem molta informació a través de les xarxes, també a través del la ràdio, doncs, quan s'acabem de decidir a veure quin projecte ens doncs, tirem endavant fer-ho mm -hmm. bé, perquè hem d'estar molt coordinats i a partir d'aquí doncs anirem cap a aquesta tesitura. Aquesta actuació doncs, tindrà lloc aquest diumenge, començarà aquest diumenge al vespre, n'anirem informant eh, quan doncs, feu aquesta reunió. D'altra banda, no sé si hi ha algunes altres coses sobre la taula que es parlaran que parlareu demà al voltant d'acabar doncs, denllestir de, No sé aquí quins serrells falten per acabar d'aclarir-ho. Bé, els serveis que falten és veure doncs, quin tipus de, de via fem al Torre Jonama. Com sabeu, el Torre Jonama és un carrer molt comercial, mm -hmm. és un carrer que té unes voreres molt amples, aquestes voreres que són tan amples que s'han fet els últims temps, sobretot el, entre el tram del Girona fins al, fins al carrer Estret, que és un, que són voreres amples i que han estat molt benvingudes entre la població. Mm -hmm. Sí que és veritat que no tenim aquestes voreres tan amples eh, anant del carrer Girona fins a... Fins a fins a, doncs a, la, a la rotonda del mil·lenari i de veritat que són uh, voreres que, que són estretes i no, no fan potser no em mèrit el que és el que és uh, un carrer comercial com el regionalama. per tant es trataest estar de mirar aquestes coses llavors es trata de repassar sobretot abans dels passos de vianants aquelles que els farem els apintarerem i els repasarem bé uh, posar la senyalització vertical o sigui diguem els lleteros perquè la gent ens entengui mm -hmm. uh, adient i mirar sobretot els, els, eh, abans dels passos vianants mirar sobretot aquelles sempre dos pilones que es posen abans dels passos vianants mirar com podem aprofitar aquell espai perquè aquelles dos pilones es posen sobretot perquè no s'hi parquin els cotxes i llavors anant conduint no travessi una persona que té dret a pas té preferència de pas, no travessi una persona i anant conduint doncs, eh, dient-ho molt col·loquialment l'afeitis no? mm. o que l'atropellis o Clar, es tracta de, de no posar-hi cotxes, però està mirant la forma adequada. Eh, a partir d'aquí, aparcaments de motos eh, o aparcaments de bicicletes doncs, tenen aquesta opció no?, d'anar de pas dels vianants. I aparcament de motos el farem una mica diferent. Els aparcaments de motos, com recordeu, són aquells, um, aquells en diagonal. Sí. I mirarem de canviar-los, fer com, com es fa a Barcelona, eh? una plaça places amb um, estacionaments verticals, eh? que hi hagi el pintat horitzontal que digui motos, i una senyalització vertical que faci referència a un aparcament de motos, perquè a vegades són aparcaments molt estrets i quan hi ha una moto d'una cilindrada bastant gran que pretén aparcar, a vegades no pot aparcar perquè vostres mm. eh, sobrepassa la línia eh, va haver que parquin aquí i al final a vegades és el que fan les motos és vuit aparca un aparcament lineal i, i ja estàm l'oblidot. hem de buscar no només que les motos petites de petita cilindrada puguin aparcar que tenen tot el dret, mm. sinó que, també, i que tenen tot el dret les motos de gran cilindrada no doncs, doncs puguin fer pu a no es puguin tenir el seu espai mm i recuperar aquests llocs perduts, eh, diguem-ne, per dir així, abans dels passos de minants. Doncs els altres temes que hem tractat amb en Pau Lledó són al voltant del Pla Director de la Bicicleta, un pla director de la bicicleta doncs, que ha de connectar tots els barris de Palafrugell, també doncs, ha de connectar els centres escolars i, doncs, per últim, també ha de fer arribar la Pirinexus al centre de Palafrugell. Aquest pla director de la bicicleta s'està doncs, desenvolupant, es preveu que es desenvolupi abans de l'estiu una pirinexos, primera fase important i això ho podeu escoltar en els propers dies a la nostra sintonia en aquest 107.8 de la FM i doncs també aquesta tarda a través de radiopalafrugell.cat on ja tindreu aquesta notícia penjada i l'entrevista sencera amb el regidor de mobilitat entre d'altres funcions que té paullador a l'Ajuntament de Palafrugell. Seguim en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i ho a continuació per parlar d'una notícia que vau poder seguir ahir a través de la nostra pàgina web si és que en sou subscriptors i si no, doncs us convidem a que ho sigueu i és que Palafrugell ha acollit el rodatge de la sèrie Red Lights una producció holandesa a més, Llafranc també ha estat un dels llocs escollits per enregistrar imatges d'aquesta sèrie televisiva produïda per Warner Bros. International d'Holanda la sèrie televisiva visiva constarà en la seva primera temporada de 10 episodis de 50 minuts de durada cadascun. Un dels elements destacats d'aquesta nova producció europea és que compta amb una de les actrius més reconegudes del panorama europeu. Ens referim a Caris Van Houten. L'actriu va tenir un paper protagonista, recordem, a la sèrie Joc de Trons. En aquest sentit, Van Houten interpretava a Lady Melisandre, també coneguda com The Red Woman. D'altra banda, també hi ha la presència de Helena Regin. Regin i Van Houten hem d'explicar que ja havien coincidit anteriorment, concretament, al film... Black Book, de Paul Verhoeven. Així són les dues cares amb més projecció internacional que actualment tenen els Països Baixos. La història se centra en el triangle que formaran una famosa cantant de clàssica, una dona que ha estat treballant com a prostituta durant molts anys i una agent de policia belga. Un dels elements que fa atractiva aquesta producció és que proposa dues protagonistes provenents de mons antagònics fins a un món dictat per un conjunt de normes molt diferents on hi entren les relacions entre el sexe i poder a través d'una xarxa de i enemics. Al voltant d'aquesta sèrie ens comentava més detalls en Narcísmir a la secció de sèries de l'Hora del peix fregit aquest dilluns passat, una càpsula que també podeu recuperar en aquesta notícia que hem penjat a la nostra pàgina web, la trobareu a la portada de Ràdio Palafrugell. Cat, I a més a més, doncs, en aquesta notícia també hi trobareu imatges, algunes de les imatges del rodatge que va entrevistar, que va enregistrar el propi Narcís Mir, unes imatges doncs, que es van rodar a l'Ajuntament de Palafrigell i en la que podeu veure a Lady Melisandre, la Clarice Van Houten. Continuem en aquest informatiu de Ràdio Pala i ho farem ara per explicar la informació destacada de les darreres hores de caràcter comarcal i és que usem d'explicar que els Mossos de l'Esquadra de la Comissaria de la Bisbal d'Empordà van detenir el passat 5 d'octubre en aquesta mateixa població dos homes de 20 i 44 anys, una dona de 20 anys de nacionalitats italianes i croata amb domicilis desconeguts al barcelonès i a Itàlia respectivament i un menor d'edat com a presumpte autors de dos responsables robatoris amb força a interior de vehicle. La tarda del 5 d'octubre es va produir un robatori a l'interior d'un vehicle estacionat a la platja de la Fosca de la localitat de Palamós i els autors havien fugit en una furgoneta. Poc després de l'alerta, una patrulla va detectar l'esmentada furgoneta circulant per la carretera C66 a l'alçada de la població de Torrent. Els agents la van interceptar i van identificar els seus quatre ocupants, tres que viatjaven a la part davantera i un quart que estava ocultat a la part de la càrrega. Durant l'escorcoll del vehicle van localitzar quatre tornavisos, un martell per trencar finestres de vidre, quatre paquets de tabac, una caixa d'eines i dos llanternes. Fetes les comprovacions, la majoria d'aquests objectes havien estat sostrets de dins del cotxe estacionat a la platja de la Fosca. Els Mossos van saber que el mateix 5 d'octubre aquests lladres també havien perpetrat un altre robatori en força a l'interior d'un vehicle estacionat en un pàrquing públic de la població de Sant Feliu de Guíxols. Els agents van localitzar a la furgoneta dels Lladres diversos objectes sostrets en aquest turisme. Els detinguts aquí els constant antecedents van passar el dia 8 d'octubre és a dir, ahir mateix, a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal d'Empordà el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs respecte al menor d'edat, aquest serà citat properament per declarar davant la Fiscalia de Menors de Girona. D'altra banda, també us hem que entre el 24 de setembre i el 5 d'octubre els Mossos d'Esquadra han detingut 11 persones responsables de diversos robatoris a interiors de vehicles estacionats en pàrquings situats a les platges del Baix Empordà. Concretament, el 24 de setembre van detenir en Fraganti 3 persones per robar en dos turismes estacionats a la platja de Castell de Palamós. Tres dies després, el 27 de setembre, van detenir quatre ocupants d'un cotxe, dos homes i dues dones, quan venien de robar dins un turisme turisme estacionat al pàrquing d'aquesta mateixa platja. En l'Escorcoll els van localitzar ocultat al raspaller del cotxe una eina tipus martell per fracturar brideres. Els agents van recuperar tots els objectes sostrets del turisme violentat. Els detinguts que van passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal d'Empordà en posterioritat a les seves detencions van quedar també en llibertat en càrrecs. Així doncs, com veieu, un final de mes de setembre i inici de mes d'octubre, que ha portat diverses detencions de... per saquejar turismes estacionats en pàrquings del Baix Empordà. Tornem cap a casa nostra i ho farem per explicar que aquest dissabte 12 d'octubre tindrà lloc al Teatre Municipal de Palafrugell l'acte central, podíem dir, del Festival de Jazz Costa Brava, la 25a edició amb aquest concert d'homenatge a Duke Ellington un concert d'homenatge doncs, que anirà a càrrec de la locomotora negra i la coral Sant Jordi el dilluns, en, us oferíem l'entrevista que vam mantenir divendres amb Ricard Gili, el director d'aquesta orquestra de la, de la locomotora negra i a continuació doncs, us oferirem alguns dels fragments més destacats d'aquesta entrevista. Primer de tot Ricard Gili ens comentava que té un gran record del concert que ara fa 50 anys Duke Ellington va oferir a l'església de Santa Maria del Mar de Barcelona. En, un, en tinc un record inovilitable, vull dir, és una de les coses que m'ha marcat a, a, a la vida i aquest haver marcat t'obliga, en certa manera, et crida a intentar reproduir en alguna ocasió com aquesta doncs, aquest concert que evidentment no, no ho farem com ho fet el Duke Ellington perquè el creador i tenníem solistes impressionants, però hi posarem tot el nostre esforç, tota la nostra afició, tot el nostre amor, per aquesta música perquè la gent rebi el millor que pugui aquesta música del Duke Ellington. A més a més, el director de la locomotora Negra també comentava a Ràdio Palafrugell que pràcticament es van veure obligats a fer aquest concert d'homenatge de la música sacra que va oferir Duke Ellington per tot el que comportava també,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 tot això creava una expectació a la, la vida ciutadana va crear una expectació tant a nivell oficial, perquè a l'Ajuntament també van voler això, però com a nivell popular eh, va ser molt, molt un esdeveniment que tots els diaris en varen parlar i era també, o sigui, a nivell musical per descomptat, perquè era una cosa diferent, nova era, i perquè es feia en un context també eh, polític de manca de llibertat d'expressió era un estat de d'excepció decretat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 un espectacle d'aquest dissabte que només es podrà veure a Palafrugell, a totes les comarques gironines i a Catalunya doncs només es representarà de nou el Festival de Jazz de Barcelona. Per tant doncs no podeu perdre l'oportunitat de veure aquest espectacle d'homenatge a la música sacra de Duke Ellington, no obstant això, aquest concert, aquest espectacle també presentarà algunes novetats respecte al que es va oferir ara, fa 50 anys a Barcelona. Hi haurà una palafrugia i hi haurà una ballarina extraordinària de claqué, que és la Roser Font, que treballa a l'Escola Lothier de Barcelona. Eh, I hi hauuran també un, un grup de, de 8, 6 o vuit eh, ballarins' de Hop, al ball de Swing, tot, sempre seguint amb l'esprit amb què diu que muntava aquests concerts.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 Així doncs, si voleu més informació al voltant d'aquesta conversa que vam mantenir amb Ricard Gili podeu consultar a radiopalafrugell.cat i si voleu doncs, adquirir les vostres entrades, per les quals encara doncs, hi havia algunes localitats al Teatre Municipal de Palafrugell, ho podeu fer o bé directament al Teatre Municipal o si no, doncs, també podeu adquirir-les a través del web d'Etiquetea. I arribem al final d'aquest informatiu d'avui dimecres 9 d'octubre i ho farem explicant que els alumnes de segon, quart i sisè de primària de les escoles de Palafrugell tornaran a comptar aquest curs escolar amb un curs d'educació viària impartit per part de la policia local. Les classes s'adrecen a nens i nenes per tal que tinguin coneixements de com circular per la trama urbana, les matèries teòriques i pràctiques que s'ofereixen s'adapten a les edats dels infants. Palafrugell hem de remarcar que porta més de 20 cinc anys realitzant aquesta iniciativa que vol fomentar la mobilitat segura entre els joves i estudiants. En aquest sentit, en pau Lladó, regidor de mobilitat, de l'Ajuntament de Palafrugell recorda com ell també va rebre aquestes classes i la importància de que es continuïn fent. Me'n recordo que a sisè de primària, quan tenia 10 anys, ja ho fèiem mm -hmm. i que allà al pati de Sant Jordi, que abans, si se'n recorden, era un pati granulat, eh, fèiem una mica d'actuacions amb, amb una agent de, de la policia, eh, fèiem... us explicava com havien d'actuar, no? mm -hmm. i això és molt enriquidor perquè realment Ostres, que Palafroger portem 25 anys fent això, demostra la bona salut eh, cívica i la bona salut per part de l'Ajuntament que des de l'Ajuntament i des de la policia local en aquest sentit eh, i la predisposició que es té en uh -huh. sensibilitzar els nostres joves. Ara parlaves del tema del, de, de, de bueno, que han tingut un estiu mogut i que hem tingut un estiu mogut que, que també s'entén per, per, per la multiplicació de la població que té palàfra de l'estiu però anem sempre allà mateix uh, s'ha d'educar s'ha d'educar i s'ha d'educar, eh, i no vull estirar orelles, eh, però s'ha educar des de les escoles, s'ha d'educar des de cada família, s'ha d'educar mm. uh, els, els seus fills i filles, i s'ha educar i seguir educant i seguir parlant. N hem dit l'anterior mandat, a anterior, els anteriors dos anys de mandat ho van dir -ho amb, des de l'equip de govern. El tema d'escombraries, s'ha d'educar la gent. Uh, resultat d'educar la gent, les escombraries han millorat una mica, hem d'acabar de millorar moltíssim més, mm. però millorat una miqueta. Educació vial s'ha educar també. Per exemple, en temes de mobilitat, els nens i nenes de Palafrugell frugell eh, poden anar a la vorera fins als 12 anys. Més de 12 anys ja no poden anar a la vorera. No? Doncs hem de donar a l'Ajuntament tots aquests gestris, com per exemple els de mobilitat fent els carrils bici, mm -hmm. però sobretot hem d'educar i hem d'anar repetint i educant, i educant, i educant. I això és una roda que, que precisament doncs, exigeix no? que des de l'Ajuntament estiguem ben coordinats entre les àrees i que, i que, i que seguim educant i fent menció i, i tornem i tornem i, i quan creiem que hàgim educat eh, o que hàgim acabat d'educar hem de tornar-hi perquè després ens presentaran nous reptes mm. i, i són molt pesat, però el fet de fer un palafrogell segur, social i sostenible mm, passa per aquí també el cap de la policia local de Palafrugell, David Puertes feia doncs, una mirada més enllà al voltant d'aquesta educació que actualment s'està impartint a primària i comentava doncs, també de la importància de poder fer aquest tipus d'educació a través de la policia local a les aules de secundària, tot i que amb un altre component, posant la mirada més en el tema de la conducció segura altres aquest any estem pensant que ens agradaria entrar també a la zona, bueno, pues a, a l'institut, no? també mm. començar a parlar d'això en un altre àmbit, en un altre col·lectiu i explicar-li molt més en temes que hi ha, ja no es poden explicar tant, no?, sobretot, sobretot, sobretot l'ús o el que dèiem, no?, veure o fumar o fer determinades actituds de, amb el volant, què els hi pot comportar en el moment en què estan agafant ciclomotors o motocicletes o, o, o cotxes, no?, i sobretot treballar la formació i la conscienciació, poca cosa més podem fer, però sí que és una cosa que per nosaltres ens preocupa, no?, eh? Doncs aquesta és una proposta que vol eh, impulsar la policia local, com ens explicava David Puertas ahí a l'entrevista que vam mantenir, i d'altra banda doncs, al voltant d'aquesta notícia d'aquests més de 25 anys que es realitzen aquestes classes d'educació vial a les aules de primària de les escoles de Palafrugell en total hi participen les sis escoles del municipi, el Badruna l'escola Sant Jordi, Torres i Jonama el Barceló i Mates, el Pi i el Carrilet L'orientació de les classes és diferent en funció òbviament de l'edat dels nens, així els més grans realitzen una sessió teòrica on se'ls introdueix en els aspectes més bàsics de les normes de circulació. Es posen exemples propers a la realitat, com per exemple com s'ha d'assenyalar amb el braç quan es va en bicicleta per girar esquerra o dreta, com circular per la vorera, la importància de portar el casc o alguns elements de la normativa. L'objectiu principal és fer adonar als joves de les problemàtiques diàries que es poden trobar al circular per la ciutat. Finalment, cal recordar que al final de curs la policia local també organitza l'entrega de premis d'un concurs de dibuix que està vinculat a aquest curs amb l'objectiu de portar més enllà l'educació viària i mostrar les inquietuds dels participants sobre aquesta temàtica a tota la ciutadania. i amb aquesta darrera informació al voltant de la policia local i aquestes classes d'educació vial que es fan a les aules de les escoles recordem que fa unes setmanes a principi de curs doncs, hi havia aquest muntat el circuit a la plaça de Can Mario al voltant doncs, de, de la mobilitat també sostenible i segura nosaltres doncs, hem arribat al final d'aquest informatiu d'avui dimecres 9 d'octubre abans d'acomiadar-nos us recordem que teniu tota la informació disponible a Ràdio Pala i que a més a més si sorgeix alguna cosa d'aquí a demà doncs ho podrem penjar a la pàgina web per tant doncs, us convideu us convidem a que seguiu aquesta nostra pàgina web i que a més a més eh, activeu les alertes per tal que us arribin les notificacions als vostres, als vostres dispositius mòbils Nosaltres ens retrobem demà a la mateixa hora que passeu un molt bon dia